Bună seara, sunt Anca Simina și vă mulțumesc tuturor celor care ne ascultați în această seară în Piața Victoriei Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu, bună seara, Moise Guran Bună seara Aveți bună seara. parola de intrat în studio? <laughs> eu știu o parolă, sincer să vă spun um, Îl aștept pe Burebista sau cum era domnul Popescu, în Pistruiatu, mai țineți minte? Da <laughs> Nu știu câți dintre ascultătorii noștri au văzut filmul pisturiatul. Țin să menționez că eu l-am văzut, mi-a plăcut Ba chiar și nu mi-a plăcut. Deci, îl caut pe Burebista sau ceva de genul ăsta la întâlnirea cu Sergiu Nicolaescu, mm -hmm. Andrei, mi-a rămas în minte această parolă. Am putea să o folosim. Dar de ce nu puneți o întrebare oficială gendarmeriei să spună parola de la Târgoviște? Ci că aparține organizatorului, e secret de organizator, practic. Nu o să aparțină organizatorului? Nu există așa ceva. Oh. Parolele? Parola este o, o procedură militară. E vorba de Iată. poliție, din nefericire, nu de jandarmerie. Poliția. Surpriză deci, neplăcută aici. Nu, parola nu aparține, uh, nu aparține uh, organizatorilor, aparține organelor care o aplică. E mesajul cifrat? Între... Așa ceva nu pot să facă decât organe militarizate. Poliția, armată, jandarmerie. Nu, eu nu pot să stabilez nicio parolă, nicăieri, ca persoană civilă. Asta nu poate să o facă decât... Uh, o instituție de felul ăsta și eu aș vrea să știu și o parola după că acum s-a consumat evenimentul nu mai e niciun secret și aș vrea să știu că asta n asta nu știm am auzit că s-a pus parola că n-a putut să intre omul ăla să ducă la stadion că n-a putut medicul să ia mașina după 24 de ore de gardă care era parola? Vulturi Vreți să faceți o analiză literară pe parolă, asta vreau pe creativitate, atunci. asta vreți să faceți. Asta ar însemna să-și asume cineva statul militarizat pe și care îl conduce. Și să spună, exact, să-mi dacă nu cumva parola era Dragnea cel frumos. Sau Zic Dragnea eu. sunt eu, nu știu. Sau? Dragnea, gândiți, sunt, eu. Dragnea sunt eu Să spună fiecare parola Dragnea sunt eu Fără legătură cu ordinul de luptă Radu cel Frumos de la ba Revoluție da, cu legătură, cu legătură. Atunci să explicăm oamenilor că în decembrie Explicație 89 Armata a primit indicativul Radu cel Frumos Ceea ce însemna da. punerea în situație de luptă a tuturor unităților. Exact. și a tras în populație după Da. Poate că parola era cea pe care domnul avocat Marian Nazat a spus-o acum câteva minute în sala de judecată de la Înalta Curte și anume nouă ne este imposibil să dovedim că domnul Liviu Dragnea nu era un fel de Dumnezeu, cum zice Martor. De aceea, spune domnul avocat, trebuie achitat. La fel, avocata Flavia Teodosiu spune așa, până în 2016 nu a existat, domnule, nici măcar noțiunea de Dragnea Liviu Nicolae. Brusc a apărut. Iată, poate parola era noțiunea de Dragnea Liviu Nicolae. <laughs> Dar văd că sunt aici, nu e numai uh, drept aici justiție, filozofie, teologie, Dumnezeu, interesant. Și încă nu s-a terminat. lui Dragnea sunt foarte interesante. Da. Și ședința continuă, ora de teologie și filozofie la acest moment. Iată, mă uit pe ultimele actualizări, abia își spune, face pledoaria domnul avocat al lui Ionel Marineci, acuzat în acest, nu, acuzat în acest dosar. Nu vom avea așa, dar un verdict astăzi, dar vom avea promisiunea pronunțării în următoarele zile. Nu e foarte clar când. Ce înseamnă asta pentru... Înseamnă ceva în foarte trist. Nu putem să râdem de chestia asta. Înseamnă dacă cuplăm decizia Curții Constituționale de amânare pe 5 iunie, cu ceea ce vedem acum la Înalta Curte înseamnă că justiția din România se dovedește slabă. Asta înseamnă. Și înseamnă că rămâne pe spinarea în responsabilitatea poporului să judece în locul justiției pe 26 mai. Justiția a refuzat acum să judece. De ce? Pentru că dacă tot ce se va întâmpla după va fi încărcat de rezultatul din 26 mai. Dacă îl condamnă pe Dragnea, CCR sau în alta curte pe 5 iunie și dacă PSD-ul pierde alegerile, se va spune că, iată, au prins curaj și l-au condamnat după ce a pierdut alegerile. Dacă nu îl vor condamna PSD-ul câștigând alegerile, se va spune sau s orientat după aceea. Deci, justiția ar fi trebuit... În alta curte și Curtea Constituțională ar fi trebuit să dea acum o decizie pentru care s-ar fi fost o dovadă de uh, forță, de responsabilitate și de neinfluențare politică a acestor uh, unități de justiție. Acum, faptul că amână mod evident pentru orice cetățean din țara asta ca acum, o săptămână înainte de alegere, amână Decizia este un semn de slăbiciune după părerea mea. Astăzi n-ați ascultat pasile la Bizi de ea. Nu? Am dat în direct că erau evenimentele în desfășură. Vreau nu. să vă contrazic în câteva puncte esențiale. În primul rând, curtea constituțională nu face parte din justiție. Hai, este domnul un organism. Nu am luat cu chestii de astea, domne cu nu Fă știu foarte bine că nu face domnul parte. Dar ce trebuie judecă. să înțeleagă acest lucru? Curtea constituțională nu face parte din justiție. 2. În alta curte de casație și justiție rămâne în pronunțare astăzi. Judecă, domne, curtea constituțională, judecă. Judecă, să numesc judecători, ăia de acolo. Nu. Cum să nu? Nu, îmi pare rău. Nu sunt judecători în sensul termenului de judecător. Nu, domnule, nu să numești judecători? Nu sunt magistrați, domnule Popescu. N-am spus că sunt magistrați, să numești judecători ai Curții Constituționale. Nu sunt magistrați. Nu, sunt magistrați. nu judecă. Nu interpretează Constituția. Nu deliberează și nu emit niște decizii. Decizii. decizii e păi și asta nu e judecată. Nu, nu sunt sentințe. Nu au, nu au putere. Mă înțelegeți ce vă spun? Eu... Nu face parte din justiție Curtea Constituțională. Nu să vă ajute niciodată dacă vă veți opri în copaci. Nu să vedeți pădurea niciodată dacă vă opriți în astfel de amănunte în situația de față. Exist... Este vorba de ideea de judecată. lăsați amănuntele de felul ăsta. De niște persoane care sunt investite cu forța de a decide destine. Curtea Constituțională și unei țări. Curtea Constituțională nu are voie să interpreteze legea. Nu are voie să aplice legea Nu are voie să modifice legi Și o face tot timpul Interpretează o face, legea O face în ultima perioadă într-un da. mod abuziv Dar lumea nu trebuie să înțeleagă De vreo... de vreo... de prin 2015 Mai exact De, Iar, vreun an jumate, mai de vreo rău. 2015 da. au început să adauge la lege Nu are da. voie, în mod explicit, nu are voie să facă asta Curtea Constituțională Interpretează doar Constituția Și are voie doar să spună dacă un text de lege Este sau nu în acord cu Constituția Curtea Constituțională nu a avut curajul acum să se pronunțe. Ok, eu am vrut să fac această precizare, e, e evident, dar eu văd ca până semn bun ăsta. Este evident faptul că Curtea Constituțională și-a dat un termen dincolo de 1 iunie, dată de la care, dacă în alta curte nu se pronunță, procesul lui Dragnea rea. Și atunci, în percepția publicului din România, întreaga justiție că mai face sau nu diferența cum vreau eu, deja asta chiar sunt detalii, atunci întreaga justiție din România va fi ca percepție publică la pământ, sub zero, dacă acest lucru se întâmplă. Până atunci însă, eu cred că în alta curte va da o sentință înainte de 26 mai, dintr-o rațiune foarte simplă, Într-o foarte simplă. Acest proces care se va încheia probabil în câteva minute, ore, nu știm, se încheie procesul odată cu asta, este un proces ușor de analizat. Este aberant să ceri în alte curți să se pronunțe chiar astăzi, ea trebuie să compare probele, dar din fericire altele nu s -au, noi nu s-au administrat în timpul apelului, să le compare cu sentința de la fond. procesul ăsta, De un an de zile. Și dacă Atrapăzare. era așa de ușor de ce o dorează de un an de zile. De ce au fost atâtea amânări? întrebați păi, la DNA că ultima amânare de 30 de zile a fost gratuită, astăzi DNA ul și a retras recursul. Și -a retras, aia. Păi, fost... V-am spus de atunci că eu a fost prostit, o greșeală. asta e ultima. Da, dar Care e o prostie a pozitivă. Loc a 3 săptămâni, dar restul amânării. E o prostie pozitivă, domnule Popescu, din punctul meu de vedere. E cred că de la al de sus, prostia asta. Știți de ce? Pentru că dacă în alta curte se va pronunța, și eu cred cu fermitate că se va pronunța înainte de alegeri, în această săptămână, pentru simplu motiv că după alegeri mai rămân trei zile până la 1 iunie, dacă, dacă în alta curte se va pronunța și dacă, punem cazul, așa zicem, îl va condamna pe Liviu Dragnea, acesta mai are trei căi de a scăpa. Două dintre ele sunt Ordonanța de Urgență de Modificare a Codului Penal, iar cealaltă este Amnistia. Iar poporul român este chemat exact duminica asta ce întâmplare să spună da sau nu interzicerii amnistierii faptelor de corupție și ordonanțelor de urgență prin care se modifică legile penale. Iată. Uite, o să... întâmplare, cred, cred că e o întâmplare, adică nu îi văd pe aia de la DNA să premediteze așa ceva, de a spun o prostie pozitivă. Ar trebui să mai adăugăm da, niște da, informații bă. acestei uh, dispute Imeria. din studio, și anume, Curtea Constituțională oficial, sau, mă rog, neoficial, dar uh, la masa discuțiilor, a pus următoarea problemă. Avem nevoie de niște date comparative, să vedem cum se întâmplă în alte state. Documentația pe care am primit-o iată de la judecătorul raportor este incompletă. După câteva luni deja, săptămâni bune din, în care s-a discutat lucrul acesta. Și să nu uităm încă un amănunt. În câteva zile expiră mandatul la trei judecători. E foarte convenabil pentru toată lumea să se extragă din această situație dacă poate și amânările, de fapt, să aștepte ca verdictul sau decizia, ca să fim foarte exacti, să se dea după ce nu. A curte va fi învestită în funcție Dar până atunci Claudiu Pândaru, colegul nostru De la Digi24 și Republica Ne spune că Digi24 a întrebat Poliția care este parola Și Așa. au aflat că parola e formată Dintr-o singură literă Care o fi litera din alfabet care se potrivește Situației Uuu <laughs> <laughs> Da, țâ, <T -u>! probabil <laughs> Nu asta e cu diacritice, că e, trebuie să fie ceva tradițional da. românesc, mă înțelegeți? Ceva specific nostru național. Dacă, dacă în alta curte, așa cum cu fermitate credeți, dumneavoastră, eu nu pot cutărie. să. cu tărie. Eu nu pot să mă opun, opun credințelor. Înțelegeți? O, în fața unei credințe nu există argument. Deci dacă dumneavoastră credeți cu tărie, eu am tăcut. Dar dacă se întâmplă așa cum spuneți dumneavoastră atunci s-a terminat pentru domnul Dragnea. Nu mai există nicio cale. Indiferent de ce tertipuri ar mai încerca el să folosească, dacă acum îi se dă această sentință, tot ce va face ca să mai scape în continuare nu va face decât să-i agraveze imaginea în ochii publicului. Deci, din punct de vedere politic, politic da. el va pierde. Nu mai are nicio șansă. Asta e analiză politică. Da dacă va da această sentință săptămâna aceasta în alta curte. Eu vorbesc strict juridic despre rolul și puterea referendumului. După ce poporul a decis, această, de această decizie are forță constituțională. Ceea ce înseamnă că orice lege sau ordonanță ce ar putea o contrazice, decizia 682 din 2012, Eu, este neconstituțională. Era nevoie de referendum pentru asta. Nu mai poate dragnea după ce ar fi condamnat, condamnat miercuri sau joi, ce să facă după aia? Să bage o ordonanță de urgență în guvern? Vă dau un răspuns de credință. Necunoscute sunt căile domnului. Om trei și vom vedea. Mm. Mm. Suspans, așadar, în această campanie, indiferent cum se termină, că și probabil se va mai întâmpla ceva în această săptămână, nu ne așteptăm să fie gata deja campania electorală. Ne punem și, întrebarea și, și, și stați puțin. Ordonanța de urgență trebuie dată de doamna Dăncilă? Da. Și de doamna Birceal? Da, da. De domnul Dragnea? Domnul deci, popescu, Eu sunt de acord cu dumneavoastră și cu tine, Anca, că judecătorii Curții Constituționale ori sunt lași, ori l-au lăsat din brațe. Cred că asta e singurul calcul care se poate face acum. Și da, probabil acest calcul se va extinde, dar stați să așteptăm în sentința întâi. Așa cum spuneați mai devreme, până la urmă și poporul are de deliberat și nu e ușor. Poate dincolo de toate discuțiile acestea pe care le-au judecătorii între ei, poporul le are pe ale sale. Așadar, duminică merge, nu merge și dacă merge... Pentru cine, de ce... Ne-am pus întrebarea dacă suntem un popor fără lider sau mai degrabă dacă avem lideri fără de popor, căci am văzut nu doar episodul de la Târgoviște pe care îl povesteam mai devreme cu parola pentru a intra în oraș, am văzut și episodul de la București, un oraș în care PNL a pus stăpânire un sâmbătă la prânz și destul de mulți bucureșteni nemulțumiți de faptul că autocarele le-au blocat trecerea pe acolo. Am văzut de asemenea un președinte care nu a coborât în mijlocul poporului după acest meeting, s-a limitat strict la acțiunea cu cei din PNL. V-ați fi așteptat, domnule Popescu, la o campanie mai amplă pentru acest referendum? Din partea cui? Din partea domnului Iohannis? Da, cel care a declanșat. Nu. Păi, pentru că am văzut cât de capabil este de campanie în teritoriu domnul Iohannis în anul 2014 și nu am uitat. Ce să fac, am defectul ăsta că nu uit. Domnul Iohannis a fost ridicol. În, campania din în cele 2,5 întâlniri cu oamenii din teritoriu în campania din 2014 a fost ridicol. Și erau oameni să uitau la el, el să uita la oameni până vreo două sate pe unde a fost și mai dădea din când în când Iohannis și spunea, e bine sau e rău? E cam rău, domnul. da, e o să fie și mai bine, spunea domnul Ioanis, după care să încărcau și plecau. Asta a fost campania domnului Iohannis. Atunci, poate deci, era nici la politic. Doamna Anca Simina, eu nu am văzut până acum nici o interacțiune eficientă a președintelui Iohannis cu populația la scenă deschisă. Nu am văzut asta nici în teritoriu, nu am văzut nici la televizor. Eu nu am văzut o evoluție de ring liberă necontrolată la televizor în care domnul Iohannis să se descurce. Înțelegeți cum se spune la șah în jocul de mijloc? Acolo Simțiți. unde nu mai există deschideri uh, standard și unde joci ce te ajută capul. Eu nu l-am văzut niciodată. Eu nu știu cine e domnul Iohannis uh, în calitate de, cum spun americanii, campaigner. Da? Om de campanie. Nu știu dacă știe să facă campanie pentru că n-a făcut niciodată. Și acceptabilă deci prăpastia asta între popor și președintele său? Nu! Evident că nu este! Evident că nu este și e inadmisibil, mai ales că acum era vorba de un referendum. Nu mai era vorba de alegeri pe persoană fizică, era vorba de niște idei, de niște întrebări și era necesară explicarea lor de ce n-a făcut domnul Iohannis acel lucru pe care l-am zbierat pe aici prin studio de nu știu câte ori, Adică ce încercam să facem noi, în primul rând, domnul Guran și eu, câteodată, să explicăm ce cu referendumul ăsta. Da? Uite, cu ocazia asta mai spun și eu odată, îmi spun și eu părerea în legătură cu referendumul. Vă mulțumesc. Da, domnul Guran, cu plăcere. Deci, oameni buni, la referendumul ăsta este o singură întrebare, deși sunt două. Ele se subsumează unei singure întrebări. Întrebarea este așa Mai vreți Ca hoții și corupții Sau Vreți ca hoții și corupții Să nu fie Să nu mai fie Făcuți, scăpați cu legea în mână? E, ați făcut o negare a cred Da, nu Vreți ca, ca hoții tot... da. Repet da. Vreți ca hoții și corupții Să nu mai fie făcuți scăpați cu legea în mână? Răspuns da, da. Deci dacă răspundeți de două ori da la această întrebare, vreți ca hoții și corupții să nu mai fie făcuți scăpați cu legea în mână, atunci atingeți obiectivul acestui referendum. Pentru că despre asta este vorba. Da, da, dar e și o Dar domnul de... Iohannis... A făcut asta? Nu! S-a dus, domne, să explice oamenilor, uite, domne, ce am vrut, trebuia să ia sat cu sat, să se ducă în poartă, în poartă. Asta înseamnă muncă politică cu adevărat. Nu să stai să, la televizor, nici măcar la televizor, stă la cotroceni. Acolo, să duce în piață acum, ține mitingul ăsta de la uh, tribună de acolo și consideră că este suficient pentru propriul său uh, referendum pe care l-a inițiat. Poate ne explică, domnul Guran, această atitudine a domnului Iohannis? Mie, mi-e cu atât mai inexplicabilă, deși eu l-am văzut pe domnul Iohannis interacționând ca un om, nu ca un robot. De când e președinte, domnul Iohannis dă impresia că e oarecum robot, așa se mișcă, are o, are o față care... Pare preinstalată, dacă pot să zic așa da? Și de acolo vine și distanța asta de care spunea Anca Întâmplarea face că i-am luat un interviu domnului Iohannis Când era primarul domne și a vorbit ca un om Pe, bune, am avut, eu, pe, pe mine mă tot surprinde din 2014 încoace Nu contrazic nimic din ceea ce spuneți, așa este Domnul Iohannis ori s-a transformat, ori îl învață cineva foarte prost Nu știe sau nu vrea să interacționeze cu publicul larg de aceea, la un moment dat, l-am poreclit Carol al III-lea. Cred că îi se potrivește, după ficusul de la Cotroceni, cred că e mai potrivit Carol al III-lea. Dar altceva, știți, asta nu e o surpriză. Pentru că, până la urmă, faptul că n-a făcut într-adevăr campanie pentru acest referendum, de care în primul rând soarta, sau și soarta lui politică depinde, nu e o surpriză. Ne așteptam, e în model, e în pattern, cum ați zis dumneavoastră, mă rog, pattern am zis eu, ne așteptam la acest lucru. Ce mă surprinde este că partide noi, așa cum sunt USR și Plus, nu au sesizat faptul, nu le-au arătat sondajele alea că bula referendumului e mult mai mare decât bula lor. Că ei pot, adică în momentul în care le spui oamenilor ceea ce vor să audă, ai o șansă să primești un vot. Noi suntem jurnaliști, noi nu trebuie să facem asta, dar ei politicieni asta fac tot timpul. N-au sesizat că de la un milion jumate, două milioane maximum de voturi se, du se pot duce spre 5-6 milioane de voturi, simplu vorbind despre referendum. Deci, noi jurnaliștii nu trebuie să facem mitinguri. Noi jurnaliștii, mitinguri? Niciodată, domnul Popescu. Din momentul ăla suntem editorialiști deja. Nu mai suntem jurnaliști. Cum adică? Editorialist este o specie a meseriei de ziarist. Da, dar e cu prea multă opinie. Și editorialistul nu mai e jurnalist? Nu mai e, e ziarist? Eu așa, așa m-am declarat eu pe mine ca să pot să merg la meeting. Ah! Blogger, vreți așa? Nu Blogger. cunoșteam acest Prum, aspect. Cum, eram în direct amândoi la Digi24, o să da. vă respect asta până cât o să mai vorbim noi doi, când mi-a zis că-s că propagandist. Și-am și da, zis asta e. da. Da, domnul Popescu, pentru că de la o limită a democrației încolo, da. meseria de jurnalist nu mai există. Și atunci, eu am sesizat această limită. Asta era în 2016, discuția aia, dintre noi doi la Digi, când mi-a zis păi că dacă, de, dacă decideți lucrul ăsta, că de la o limită, să spunem, de dizolvare a democrației, dizolvați și dumneavoastră meseria de jurnalist, atunci să nu vă mire că veți fi tratat ca atare de către putere, de către autorități, dacă vă autodizolvați. Ca adversar politic, adică? Da. Și nu ca jurnalist, pentru că uh, tratamentul autorităților față de jurnaliști este diferit. Jurnaliștii au niște acreditări, au niște legitimații și în baza lor au un anume statut la mitinguri, la este, manifestații, da, da. la război, la unde se află. Da, da, da, da. În momentul în care vă uh, autodizolvați calitatea asta, veți fi tratat ca o persoană particulară care vine să strige pe acolo și nu ca un jurnalist. Da, eu mi-am asumat asta. Foarte a trebuit bine. să fac asta, eu a trebuit spus. să fac acest lucru, Ce pentru că v-am spus dincolo de această gra... adică eu am considerat că democrația noastră e în pericol și că poți să fii jurnalist sau poți să spui cum vrei din momentul în care nu mai există democrație, ăla nu mai e jurnalism. Și asta e, mi-am asumat acest lucru. Dar, deci domnule... mai sunteți jurnalist sau nu? Nu. Mai nu mai demult. sunteți jurnalist. am făcut această declarație inclusiv la postul nostru. N-am auzit-o eu. Deci nu mai sunteți dumneavoastră, mă oi siguran, nu mai sunteți jurnalist. Nu mai sunt. Sunt blogger. Sunteți blogger. Bine, da, nu. Eu n-am văzut în presă nicăieri asta. Că nu mai sunteți jurnalist. E prima dată când aud asta. Păi, dar dumneavoastră, mai sunteți jurnalist? Ai altceva, eu sunt gazetar. Am spus. Păi gazete, -am nici nu? Mai există gazete? Nu, dar există gazetari. Gazetarii sunt cu scrisul. Ei n-au treabă cu televiziunea, n-au treabă nici cu radioul știți, când se numea cineva gazetar, da, da? Da. ăla era numai cu scrisul. E Asta și... nu e aplicabilă nici la televiziune, nici la radio, nocina de gazetar. Dar la blogări e aplicabilă? Este. Blogărul poate fi gazetar, deci că e bloggeri... cu scrisul. Bine, măcar ne-am împăcat aici. Bine. Eu scriu în fiecare zi un articol Bine, pe blog. N-am îndrăznit să întrerup această dispută, am considerat-o savuroasă. O să ne reproșeze ascultătorii că n-au mai reproșat că ne lansăm în chestiuni personale aici. Iată, și... cred că nu... au avut răbdare de această dată să afle cine mai este și cine nu mai este blogger, da. ziarist, gazetar, ce -o mai fi. Întrebarea totuși care se ridică în acest context în care am început această discuție, este câtă vreme intermediarii, cum sunt și ziariștii între politicieni și popor se dizolvă sau se autodizolvă nu se sapă o prăpastie și mai mare? Asta e, asta e o realitate care ține mai degrabă de, uh, nu știu dacă un specific național, pentru că ai spus mai devreme eu nu cred că această țară are lideri în acest moment din păcate, nu știu dacă domnul Dragnea poate fi numit lider el și-a proclamat PSD-ul ca fiind poporul român și, în acest punct de vedere, cred că el este cel mai lider dintre toți aceștia politici. Măi, se azi era cineva la înalta curte cu un banner, eu sunt Dragnea. Da. E, asta e de inspirație, ca să zic așa, e de la... Asta Josui fac lideri, e... inspiră. Charlie. Mă rog, nu știu, ța țara asta da, mie revend. îmi se pare... Da. Mă tem că, sau, nu știu cum să spun asta... Domnul, nu se să-i placă domnului Popescu ceea ce o să spun. Eu cred că bărbații politici, bărbații și femeile, în țara asta nu are bărbați politici, singurul om cu potențial, singurul lider adevărat al acestei națiuni este doamna și în momentul de față. Așa mi se pare mie. Ea apreciată ca procuror, nu este lider politic, dar e un om care este, din punctul meu de vedere, are un potențial de lider politic foarte mare, Da, foarte să puternic. nu amestecăm însă potențialul ai, cu realitățile. Asta e. În lipsă de altceva, asta e părerea mea. Vorbim aici despre distanța între omul politic și alegător și ne întrebăm totuși dacă alegătorul poate găsi căi pentru a reduce distanța asta, altfel decât în stradă. Uh, da, nu. Problema nu e de acolo. Sau mai bine spus, eu aș răsuci problema invers decât ai pus-o tu. Uh, nivelul națiunii noastre este, cea care, este cel care uh, pur și simplu, nu că nu favorizează, inhibă apariția unor lideri. Problema este la noi, la națiune, de-aia n-avem lideri, că noi suntem într-un într uh, moment al civilizației dezvoltării noastre în care e greu să apară un lider. Și iar când să apare... eu partidele politice și liderilor duminică la vot? De ce să mă mai duc până acolo dacă oricum nu-și respectă promisiunile și oricum nu vor apărea lideri câtă vreme societatea nu se schimbă? Ca să ne crească nivelul. Și în felul ăsta să ajungem și la lideri N-ar trebui să, să i impunem Într-un fel sau în altul? Nu, să îi impunem nu. prin alegeri? Prin alegeri, nu Asta cu impunem prin alegeri nu. Democrația este un proces treptat De educare, durează foarte mult timp Asta e, suntem o națiune tânără Trebuie să o exersăm În timp o să avem și lideri politici adevărați Care să știe să comunice și să perceapă uh, Nevoile oamenilor Fără să fie populiști Mare atenție Aici, aici e o tentație și o capcană foarte mare. Populismul e ceva urât. Aveți această răbdare, domnule Popescu, să așteptăm să răsară de undeva cineva care să salveze națiunea? Și dacă n-am răbdare și poți să mă dau capul de pereți? Nu știu, să încurajați, lideri. Ce să încurajeți? Pe cine să încurajați? Sau, nu știu, poate încurajăm poporul să-și ceară drepturile. Altfel decât în stradă. Să scrie petiții, să încerce să ajungă la oamenii ăștia, să se gândească că, iată, urmează patru rânduri de alegeri, nu e doar Păi petițiile unu. trebuie să le scriem noi, ăștia cu gazetarii, ăștia cu scrisul. Asta e treaba noastră. Nu a poporului. Scrisul nu e treaba poporului, scrisul e treaba noastră. Ori pentru asta eu cred că, indiferent cât de mult s-ar degrada democrația într-o țară, e nevoie de niște tribuni? De niște inși cu pix. Nu de niște tribuni. De niște inși cu pix care să rămână, să încerce să rămână obiectivi. Va fi nevoie întotdeauna de niște oameni care să încerce să reflecte realitatea așa cum este și să nu o deformeze în mod manipulatoriu sau propagandistic. Pentru că altfel Gândiți-vă că avem o situație, avem, avem o situație în clipa de față, într-adevăr, dramatică a României, nepaște o dictatură în momentul de față, dar dacă nu există, dacă nu vor mai exista, așa cum spuneți, domnule Guran, dacă toți gazetarii, toți jurnaliștii ar proceda ca dumneavoastră, ar au, am dizolva meseria asta, atunci nu ar fi deloc bine pentru ce s-ar întâmpla dacă dictatura nu reușește să se instaureze și vin ceilalți? Aveți dreptate. Pentru că atunci nu vor mai fi unii care să-i blocheze pe ceilalți. Întotdeauna când o dictatură este respinsă, probabilitatea e foarte mare ca cei care câștigă, cei care reușesc să învingă dictatura, este să instituie o altă dictatură. Așa s-a întâmplat de... Multe ori, la asta sunt necesari, cei care e bine să rămână, să nu fie nici de o parte, nici de cealaltă, și sunt foarte necesari în situații din astea să încerce Așa să este, reflecte la... realitatea. acest amestecați puțin lucrurile, eu nu sunt cu unii sau cu alții. Eu sunt contra. Contra unor manifestări de autoritarism care au început din marțea neagră din 2013. Inevitabil, deci, fiind eu, contra. eu nu, nu sunt partizan cu un partid sau cu alt partid. Eu sunt contra. Eu mi-am asumat Foarte încălcarea bine. asta etică. Da. Pentru, am explicat de ce, nu ca Foarte să bine bine, sau dar cu dar alti, Nu amestec nimic, e vorba de procedeele dumneavoastră, dumneavoastră, care nu mai sunt cele jurnalistice. La ce vă referi? La asta de ieri? La ce credeți dumneavoastră? Nu numai la ăsta, la diverse... Dar nu are rost să intrăm în povestea asta, să o re revenim. Știți foarte bine că nu am fost de acord cu îndemnurile dumneavoastră la ieșit în stradă. Da, da astea nu fac parte ca procede din meseria de jurnalist. Așa este. Nu vă asta contrazic. E tot. Nu v-am contrazis niciodată. Și atunci dreptate e, e, e foarte important să existe jurnaliști care să trateze PSD-ul și practicile domnului Dragnea cu obiectivitate. Din Car... punctul meu de vedere... Și pe SD-ul, și pe Iohannis, și pe UZR Plus, și pe domnul Cioloș, da, da, da. sigur că da. da. Sigur. Deci, ca să dăm la o parte îndemnurile, avem nevoie de întrebări. Așadar, ce întrebări ne punem fiecare acasă, fără să dăm răspunsurile aici, în emisiune, pe final, acum? Ce întrebări esențiale trebuie să ne punem înainte de ziua de duminică? Moise? Ce se întâmplă dacă nu trece referendum? Ce va face Liviu Dragnea... În situația în care eu nu am dreptate, în alta curte nu dă o sentință în această săptămână, ci așteaptă săptămâna viitoare. Ce face Liviu Dragnea dacă, dacă referendumul este invalidat? Cum interpretează el rezultatul acela în așteptarea sentinței lui de la înalta curte? Deci, asta e întrebarea pe care ți-o pui tu înaintea zilei de duminică? Nu, și asta cu... trebuie să ne o punem toți. Și cu e, acest nu. gând da. te duci duminică, în opinia mea. unii la o să ne pună în opinia noastră, trebuie să ne punem toți întrebarea în opinia dumneavoastră. Da. A, așa. Dumneavoastră, domnule Popescu, ce întrebare esențială vă puneți? Eu nu asta? pun întrebări, eu am numai certitudini, nu se știe. <laughs> asta, <ce laughs> zice. Da. Depinde cu cât. Nu se validează referendumul. Depinde. Pentru că dacă vor fi 3 milioane de votanți la referendum e una, și dacă vor fi 4 milioane 900 de mii sau 5 milioane, e altceva. Contează cu ce cifră, așa cum a contat în 2012 faptul că au fost 7 milioane 400 de de oameni care au votat atunci pentru debarcarea lui Băsescu, deși referendumul a fost invalidat prin legea de atunci, acei 7.400.000 au contat În ceea ce s-a Eu sunt din milionul care a votat cu nu la referendum. Da, sigur. Aveți dreptate. Eu am pus pe toată lumea cei care au venit și au votat. Un milion da? au votat nu. nu. Foarte bine, dar important era să vii la acel referendum. Ca și aici. Ca și aici, important este să vii la el. Și doi, mai important decât referendumul este rezultatul alegerilor europarlamentare. Oricât țineți dumneavoastră la acest copil al dumneavoastră, referendumul e mult mai important ce se va întâmpla acolo. 30% este, am spus data trecută, când ne-am mai consultat pe tema asta, am spus 32% maximum. PSD, 27% maximum PNL. Acum, intersecția este la 30%. Da? Dacă PSD o face peste 30%, pentru Dragnea e în regulă. Dacă face sub, dacă măsurăm cu 2, uh, oricât, dacă e 29,5%, are Dragnea începe să aibă probleme și asta, după părerea mea, este mult mai important decât referendumul, care și el. Este foarte important, dacă se va face ecvorumul, va fi nemaipomenit. Pentru mine va fi un miracol ca acela din 2014 cu votarea lui Iohannis în turul doi. Lunea viitoare, când ne reauzim aici în piața Victoriei de la Europa FM, vom ști deja toate aceste lucruri, dacă a trecut sau nu referendumul și în mare și cât au scos partidele la această primă rundă de alegeri. Nu, atenție, caminată... nu e exit poll. după amiază, deja se va fi numărat uh, mult, mult dintre voturile. Nu e exit poll, s-ar putea să fie un singur exit poll, comandat de TVR și, mă rog, pe, ale cărui rezultate eu nu o să le iau în Vom avea deja de lămărătoarea oficială în, în proporție covârșitoare, probabil. Dar vom ști dacă a trecut sau nu referendumul pe participare. Acolo e simplu, Da, că sigur că da. Cel mai simplu. Pot să zic și eu, scurt, 1,7 milioane de voturi pentru PSD, ceea ce înseamnă 30%, dacă vreți dumneavoastră așa, numai în cazul în care vin la vot doar 5 milioane de oameni, 5 milioane 100. Atât. Mai e puțin până atunci, vedem ce se întâmplă Și nodăm acolo discuția Săptămâna viitoare luni Vă așteptăm să ne reascultați și atunci Sunt da Casimina, vă mulțumesc domnule Popescu vă Mulțumesc Moise pentru această Domnul dezbatere blogger, da? Domnul blogger, Moise Guran, <laughs> vă mulțumesc și de această dată Ne reauzim luna viitoare Urmează mâine aici, Santa Nicola pe curând Piața Victoriei De luni până vineri, de la ora 18 și 15 La Europa FM